En el marc de la commemoració del Dia de la Dona, la Regidoria de Promoció Social ret homenatge a Federica Montseny, capdavantera de la lluita social i ferma defensora dels drets de les dones amb una exposició sobre les seves aportacions més significatives. Aquest dimecres, precisament, s'inaugura a la sala d'exposicions Casa de la Punxa, aquesta mostra que ens aproxima la trajectòria del personatge fent incidència a les seves activitats com a ministra i feminista, però també com a autora literària i filòsofa. Per conèixer més detalls sobre aquesta exposició, tenim a l'altre costat de telèfon a la directora de l'Institut Català de les Dones que ja s'ha dit aquesta exposició a l'Ajuntament de Tiana, Anna Solà, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs uh, aquesta és una exposició que vol retre aquest homenatge a Federica Montseny, un personatge que doncs és evident que cal destacar com una de les grans defensores dels drets de la dona. No? Sí, aquesta és una exposició que forma part del catàleg d'exposicions que oferim des de l'Institut Català de les Dones, on en aquests moments ja s'hi apleguen 14 títols diferents. I aquesta, en concret, és una exposició que es va presentar amb motiu del centenari de Frederica Montseny, que va néixer el 1905. És a dir, en motiu del seu centenari, el que vàrem organitzar és una l'exposició per un cantó i, per altra banda, també una jornada en què diferents dones, les mateixes que van participar en la creació d'aquesta exposició, feien una, una intervenció eh, explicant des del seu punt de vista eh, d'aquestes diferents facetes de Frederica Montseny, que si eh, una cosa és, és una figura eh, plena de matisos, eh, molt rica per tots els seus interessos i, i la seva creativitat i que va actuar, com tu mateixa ja has dit, doncs tant en el camp de la política com en el camp de la, del feminisme, com en l'àmbit de l'escriptura i també com en, en l'àmbit de la filosofia. Per tant... El, el que ens interessava era, per una banda, recuperar aquesta, la memòria d'una figura exemplar, una figura que va, ser, eh, que va tenir una incidència in, política importantíssima, eh, sobretot en l'època de, de, de la guerra, i... Uh, que a més a més és un referent d'aquelles dones pioneres, aquelles dones que ara no ens sembla estrany veure ministres uh, presidint uh, o ministres actuant en els uh, diferents governs, uh, sobretot de, de, de l'àmbit uh, occidental, però que en canvi en aquell moment doncs, no, les uh, dones no accedien a aquests llocs de, de, de poder o de decisió. I ella justament és la primera dona ministra de l'Estat estat espanyol i també va ser la primera Europa que va ocupar una cartera ministerial. Per tant, el sol fet de recuperar, de, de posar en circulació el seu nom en àmbits més divulgatius i més ciutadans, és una forma també de contribuir a no perdre aquesta memòria històrica imprescindible d'alimentar per les noves generacions i perquè entenguem també d'on venim i, uh, i quins models de, de dones uh, estem, hem de tenir en compte que són les que ens han precedit en, en obrir camins i espais de llibertat. I precisament perquè doncs, Federica Montseny té aquest ampli doncs àmbit destacable en la seva vida tant personal com professional, suposo que és difícil en una exposició intentar mostrar tota la diversitat de la importància d'aquesta figura en general. No? Sí, és clar perquè no és una exposició de' dimensions reduïdes. però jo crec que el, el que sí que vam tenir molt en compte és que es veiés aquesta... aquesta dimensió polièdrica del personatge i crec que això, encara que difícil, s'aconsegueix. És una, una exposició on es podrà, es podrà fer tenir aquesta visió de conjunt de la seva activitat en tots aquests àmbits en què ella va treballar. D'altra banda, les persones les dones que van organitzar i que van treballar per aquesta exposició també són dones que treballaven des d'àmbits semblants o que treballen des d'àmbits semblants. És a dir, la part dedicada a la Frederica Montseny escriptora la va realitzar una escriptora, la Montserrat Palau. La part dedicada a la filosofia la va realitzar també una filòsofa, la Fina Virulés, la, i, i, I tot el que fa referència a la recuperació o a la reflexió sobre la incidència del treball de Frederica Montseny en l'àmbit polític i en l'àmbit eh, del feminisme... Eh, està elaborat o va estar elaborat per dues historiadores que coneixen eh, especialment aquesta època, que una és la Merinage i l'altra l'Antonina Rodrigo. Jo crec que a través d'aquestes dones, dels ulls d'aquestes dones i del treball que van fer, se'ns trasllada aquesta imatge tan rica i polifacètica de, de Frederica Montseny. Perquè no sé si hi ha tant tan número elevat de, de personatges capdavanters en aquest sentit com ho era Frederica que m'ho ensenya a la seva època, doncs, dones que, que representin tant per aquesta història i que estiguessin iniciadores d'aquesta lluita pels drets de la dona que, que ara doncs, en podem gaudir. No? Podríem posar sobre la taula molts noms o realment és una excepció? No, eh, podem posar a la taula més noms. És a dir, la, la historiografia també durant una bona època va, no, no va contemplar, no, no es va fixar en, en les dones que el seu, en, en altres dimensions també eren pioneres en, en, aquests, en el camp de la, de la vida més pública, de la vida política o de la, vida, o de la revolució o, o de la intervenció en, en els afers col·lectius. Eh, és a dir, n'hi ha més de les que ens pensem, però, aixís i tot, en aquella època era una excepció, era, una, una, era una, un fet inesperat que una dona estés al capdavant del, del Ministeri de, de la Sanitat o que estés, o tingués un paper rellevant en l'anarquisme o que tingués com a líder del, de l'anarquisme i de la CNT a Catalunya o que tingués un, un paper tan rellevant en, en el desenvolupament de, la de la del procés revolucionari Uh, implícit en, a, en la guerra en la guerra civil. Eh, uh, ella és una figura, és una de les figures més rellevants, la, uh, la Dolores U i Barruri va ser una altra de les figures rellevants, um, perquè era era una excepció encara que hi haguessin moltes dones en aquests àmbits, més de les que ens pensem o més de les que coneixem però eh, amb nom propi i amb una figura i amb un espai tan rellevant no, no era habitual. I també una qüestió destacable de Federica Montseny és eh, de quina manera era generadora d'opinió, no? Aquella, eh, aquella època doncs, en la qual a, a les dones la credibilitat doncs, no se'ls donava per suposat o no, no se les eh, escoltava de la mateixa manera que, que un home en un càrrec de poder i en canvi doncs, Federica Montseny es va saber guanyar aquella posició i se bé doncs uh, influir no d'alguna manera sí, era una senyora. Uh, pel, que, pel que sembla doncs amb una gran energia, amb, una, amb un apoderament, amb una fortalesa i amb una força increïble. Això sí que de, havia de ser una condició en un món tan poc, uh, uh, tan poc acollidor a les, um, en relació a les dones i que, uh, i que um, per la, la barreja de la seva formació, de la seva educació i d'aquesta qualitat personal, de la seva de la, de la seva gran eh, personalitat, en van fer, eh, la van convertir realment en, en una dona molt i molt convincent que tant en la seva oratòria com amb els seus escrits i les seves publicacions eh, periòdiques, ella escrivia periòdicament a, un, a unes quantes revistes, i a, a part de, de, de publicar novel·les, eh, doncs que va aconseguir que les seves idees fossin, tinguessin gran influència en les capes populars, sobretot, perquè a més a més va saber adaptar el seu, el seu ideari a expressions molt perceptibles, mal fàcilment perceptibles per, per la gran majoria de la població. Per tant, també va ser una dona amb una gran habilitat per adequar el seu discurs a totes les situacions. El proper dilluns se celebra el Dia de la Dona i doncs, precisament des de Tiana s'ha triat aquesta exposició i ara hem destacat al principi que aquest tipus de, de materials pedagògics doncs, serveixen per no perdre una mica els orígens, per mm. ressaltar aquesta memòria històrica i, i suposo que en aquest sentit doncs, la línia de l'Institut Català de les Dones de cara al proper dilluns mh, va per aquí, no? de, de destacar tota la feina feta que tenim fins ara. Sí, destacar tota la, la feina feta, eh, veure, veure que també eh, donar, posar de relleu eh, el, el que ens queda per fer, eh, perquè és evident que la, la situació de les dones en el nostre país és una situació eh, que ha superat moltes eh, barreres i molts espais, i, i, i a través... I, i que hem aconseguit unes llibertats que no teníem ni que, ten, que no tenien les nostres mares ni les nostres àvies, però que encara ens queda feina per fer perquè eh, aquesta situació d'igualtat eh, sobre el paper i, sobre, i, i, i que legalment tenim reconeguda per per tot arreu, eh, sigui efectiva, que és el, el pas que, eh, que ens queda per assegurar i per garantir. I, el, i, aquesta... I, I després una altra feina important, que és incidir sobre una transformació que encara costa més, que no pas la, la, la, la legal, que és la transformació dels imaginaris eh, de cara a una, a una societat on les diferències o les desigualtats entre dones i homes no estiguin tan marcades, les difer... respectant les diferències, que significa ser home i ser dona en, aquesta... en la societat, però fer aquesta... augmentar doncs, la... La... la forma de conviure sense que això representi desigualtats o discriminacions vinculades al sexe. Té algun lema especial la jornada del proper dilluns? És a dir, algun objectiu primordial? No, no, el, no hi ha cap objectiu primordial. La reflexió és eh, sobre d'on venim, com estem i cap on volem anar. I la reflexió també és entendre'ns en un procés, en un, en un moment d'entendre de el valor i el, el, el, de les aportacions de les dones en, en un moment de crisi econòmica eh, planetària de, i en un moment en què eh, aquestes hem d'aprofitar no només per traslladar i fer, tenir més incidència en trobar les solucions, sinó sobretot en, en impedir que cap dels avenços que, que hem aconseguit tinguin un mil·límetre de, de marxa enrere. Doncs bé, per acabar recordem que la mostra titulada Federica Montseny, 1905-1994 es pot veure a la sala d'exposicions Casa de la Punxa des d'avui i fins al 10 de març Aquesta és una exposició cedida per l'Institut Català de les Dones i és per això que volíem parlar amb la seva directora Anna Solà, moltes gràcies Gràcies a vosaltres Que vagi bé, bon dia Bon dia